Bibliotecile fericite. Autor Gheorghe Tomozei Și eu vă spun că am văzut biblioteci fericite, cu turnuri de cărți răsărinde din mlaștin de covoare, cu ogive închipuind uriași crini amnezici cu temple de icoane. Halebar depozeau stranele de lemn lustruite de bărbi înțelepte, firidele erau pline cu sextante și lunete astrale, iar îmbrăcăturile vechilor tomuri încă mai duhneau sânge animal, bine încopciate în buloane de argint și în broboanele pietrelor rare. Am văzut biblioteci fericite cu cărți din care creștea iarba, cărți de apă, de piatră și naftă, cărți volatile și carnivore, cărți din care ieșeau locomobile și ghilotine, cărți în care Romeo și Iulia chiar se iubeau tăvălin cinstitele, uriașe în folii, cărți arce, plini de ligioane, girafe între ele, cărți bolnave cu teribile răni putrefacte și cărți tămadă. Cărți în care e frig, în care ninge, în care se surpă cascade, cărți giftuite cu cadavre de cai, prăți de războaie și imperatori, cărți scrise de îngeri pe cartilagii florale, cărțile tiranilor cu litere împușcate și grozăvie, cărți scrise chiar de poeți, ba, încă și mai mult, scrise cu poeți. Trupuri mumificate, miniaturizate de vraci niponi și aduse la proporțiile lăcustei, strivite apoi printr-un tertip al tipografilor călăii dintr-un alt veac, cel viitor, cărți friabile gata să se rupă la cel mai mic pipăit, împăroșate cu genele câte rămân în ipsosul cald la facerea măștii mortoare, vezi, eminovici M, pline de alge strivite și ieftine cerneluri. Există și asemenea cărți în ospiciile bibliotecilor fericite, cu pielea coperților, toată, numai fisuri, numai riduri și cearcăne, cu transpirație de mahorcă stătută, cărți îmbrăcate în coși de pâine și în mâl fecundat de insecte vorace. Adesea, ele sunt tipărite în sticlă vulgară și se vede prin ele și atinse se sparg. Uneori sunt tipărite pe ploaie ori pe cărămizi de pământ. Poeții încep prin a scrie cu mormintele lor și sfârșesc înainte de propria naștere, nevăzuți, neștiuți. Ei își mănâncă tomurile de foame, de sete își beau scrisa, cu cărțile lor fac copii, cu ele se îmbracă, stârnind dezgust și mirare în... Bibliotecile fericite În bibliotecile în care Cartea de gresie Întrece prețul cărții de smarald Iar cartea de salcie Desfide cartea lotus Eu am văzut Biblioteci fericite Lectora, Moia Martin